290. Isaac Luria și noua cabală Una din consecințele expulzării evreilor din Spania, în 1492, a fost transformarea cabalei. Din doctrină ezoterică, ea a sfârșit prin a deveni doctrină populară. Până la catastrofa din 1492, cabaliștii își concentrau interesul mai degrabă asupra creației decât asupra răscumpărării. Cel ce cunoștea istoria lumii și a omului putea eventual să se reîntoarcă la perfecțiunea originară nota 18. Precizăm însă că, cu mult înainte de 1492, anumiți cabaliști proclamaseră în mod expres acest an catastrofic drept anul răscumpărării. Expulsarea din Spania a revelat că răscumpărarea semnifică de potrivă eliberarea și catastrofă. Închei notă. Dar ca urmare a expulzării, patosul mesianismului a invadat noua cabală. Începutul și scușitul au fost legate și înțeles împreună. Catastrofa a primit o valoare răscumpărătoare, ea a semnificat durerile nașterii erei mesianice. De atunci înainte, viața a fost înțeleasă ca existență în exil și suferințele exilului au fost explicate de anumite teorii curajoase asupra divinității și a omului. Pentru noua cabală, moartea, pocăința și renașterea sunt cele trei mari evenimente susceptibile să înalțe omul către o unire beatifică cu Dumnezeu. Umanitatea este amenințată nu numai de propria sa corupție, ci și de corupția lumii. Aceasta a fost provocată de prima fisură intervenită în creație când subiectul s-a separat de obiect, Insistând asupra morții și a renașterii, interpretată ca o reîncarnare sau o renaștere spirituală dobândită prin pocăință, propaganda cabaliștilor, prin intermediul cărora noul mesianism căuta să-și facă drum, a obținut o mare popularitate. Nota 19. Ororile exilului au fost revalorizate de doctrina metempsihozei. Soarta cea mai tragică a sufletului era aceea de a fi respins sau dezveșmântat, stare care excludare, întruparea sau admiterea în șeol îngai nota. Dar vreo 40 de ani după expulzarea din Spania, Safed, un oraș din Galileea, devine focarul noii cabale. Dar încă înainte de această dată, Safedul era vestit ca un centru spiritual de anvelgură. Printre maeștrii cei mai vestiți trebuie să menționăm numele lui Iosef Caro, 1488-1575, autorul cel mai important tratat de ortodoxie rabinică, dar și al unui curios și pasionant jurnal în care el își nota experiențele extatice inspirate de un magid, înger mesager al puterilor cerești. Exemplul lui Caro este deosebit de instructiv, el arată posibilitatea de a integra erudiția rabinică, halaka, cu experiența mistică de tip cabalistic. Într-adevăr, Caro a aflat în cabala atât temeiuri teoretice cât și metoda practică pentru a dobândi extazul și deci prezența lui Magid. Cât despre noua cabală care s-a afirmat la Safet, maiștrii cei mai vestiți au fost Moise Ben Jacob Cordovero 1522-1570 și Isaac Luria. Primul gânditor viguros și sistematic a elaborat o interpretare personală a cabalei și în special a cărții Zohar. Opera sa este considerabilă, în timp ce Luria, mort în 1572 la vârsta de 38 de ani, n-a lăsat nicio scriere. Sistemul lui a rămas cunoscut din notele și cărțile discipolilor săi, mai ales un enorm tratat datorat lui Haim Vital, 1543-1620. După toate mărturiile, Isaac Luria era un vizionar, posedând o experiență extatică foarte bogată și deosebit de diversă. Teologia lui se întemeiază pe doctrina Tsim Acest termen însemna la început concentrare sau contracție, dar cabaliștii îi dădeau sensul de retragere. După Luria, existența Universului a fost posibilă printr-un proces de contracție a lui Dumnezeu, căci putea să existe lumea dacă pretutindeni era Dumnezeu? Cum a putut Dumnezeu să creeze lumea ex nihilo dacă nu exista neantul? Deci, Dumnezeu s-a retras ca să facă loc lumii părăsind, ca să spunem așa, o regiune din interiorul său, un fel de spațiu mistic, din care El s-a retras ca să se reîntoarcă în actul creației și al revelației. Prin urmare, primul act al ființei infinite, Ensof, n-a fost o mișcare în afară, ci un act de retragere înăuntrul ființei înseși. Așa cum remarcă Șolem, țimțum este simbolul cel mai profund al exilului. El poate fi considerat ca exilul lui Dumnezeu în sine însuși. Abia la o a doua mișcare, Dumnezeu trimite o rază de lumină și își începe revelația creatoare. Înainte de contracție, în Dumnezeu a existat nu numai atributul iubirii și al milei, ci și acela al severității divine, pe care cabaliștii îl numesc din, judecată. Totuși, atributul din se manifestă și devine vădit abia după țințum, căci acesta din urmă înseamnă nu numai un act de limitare și de negație, ci și o judecată. Se disting două tendințe în procesul creației, de flux și de reflux, ieșire potrivit lexicului cabalistic. Ca și organismul uman, creația constituie un uriaș sistem de inspirație și de expirație divină. Urmând tradiția Zoharului, Luria consideră actul cosmogonic ca având loc în Dumnezeu. Într-adevăr, un rest al luminii divine rămână în spațiul primordial creat prin țințum. Această doctrină este completată de două concepții tot atât de profunde și îndrăsnețe spargerea vaselor și ticun, termen specificând repararea unei greșeli sau restaurare. Luminile care emanau neîntrerupt din pupilele lui Ensof erau primite și înmagazinate în vasele sepirotice. Când a venit rândul ultimelor șase sepirot, lumina dumnezească a țâșnit brusc și vasele s-au spart în zândă. Astfel, Luria explică de ce, pe de o parte, amestecul luminilor din sepiroturi cu cojile, calipot, adică forțele răului care zăceau în adâncul marelui hău și, pe de altă parte, necesitatea de a purifica elementele sepirotice, eliminând conjile spre a se putea restitui entitatea luminoasă despărțită de rău. Nota 20. Șolem a subliniat caracterul gnostic și mai ales maniheist, particulele de lumină împrăștiată în lume, al acestei doctrine. Închei nota. În ce privește Ticun? se scrie 1-i K-K-1, restaurarea ordinei ideale, reintegrarea totului primordial, el este scopul secret al existenței umane, altfel spus, salvarea. Așa cum scrie șolem, aceste secțiune ale cabalei lui Luria reprezintă cea mai mare izbândă pe care gândirea antropomorfică a purtat o vreodată în istoria misticii evreiești. Într-adevăr, omul este conceput ca un microcosmos și Dumnezeu cel viu ca un macrocosmos. Luria ajunge întrucâtva la un mit al lui Dumnezeu care își dă și naștere. Mai mult încă, omul joacă un anumit rol în procesul restaurării finale. El e acela care împlinește întronizarea lui Dumnezeu în împărăția sacerească, ticun înfățișa simbolica o emergență a personalității lui Dumnezeu corespunde procesului istoriei. Venirea lui Mesia înseamnă împlinirea lui Tikun. Elementul mistic și elementul mesianic s-au sudat în această concepție. Împlinirea misiunii omului este pusă în legătură de Luria și de cabaliștii din Safed, mai ales de Haim Vital cu doctrina metemsihozei Gilgul, ceea ce subliniază și mai mult importanța acordată rolului omului în univers. Fiecare suflet își menține individualitatea până în momentul restaurării sale spirituale. Sufletele care au împlinit poruncile așteaptă fiecare în locul său binecuvântat integrarea lor în Adam, când va avea loc restaurarea universală. Pe scurt, adevărata istorie a lumii este aceea a transmigrațiilor și a interrelațiilor dintre suflete. Hoza, Gilgul, constituie un moment în procesul de restaurare, ticunt. Durata acestui proces poate fi scurtată prin anumite acte religioase, rit, penitență, meditație, rugăciune. Nota 21. Rugăciunea mistică se dovedește un puternic instrument de răscumpărare. Doctrina și practica rugăciunii mistice constituie partea ezoterică a cabalei lui Luria. Închei nota. Este important de semnalat că după 1550, concepția despre Gilgul devine parte integrantă a credințelor populare și în folclorul religios al evreilor. În iudaism, Cavala lui Luria a fost ultima mișcare religioasă cu influență preponderentă în toate mediile evreiești și în toate țările, fără excepție. A fost ultima mișcare din istoria iudaismului rabinic, care a exprimat un nou orizont de realitate religioasă comun întregului popor evreu. Pentru filozoful istoriei evreiești poate părea surprinzător că doctrina care a dobândit un asemenea rezultat era foarte înrudită cu gnosticismul. Dar așa este dialectica istoriei. Trebuie adăugat că succesul considerabil al noiei cabale ilustrează încă o dată următoarea trăsătură specifică genului religios evreiesc. Capacitatea de a se renoi integrând elemente de origine exotică, fără să piardă prin aceasta structurile fundamentale ale iudaismului rabinic. Pe lângă aceasta, în noua cabală Numeroase concepții de ordin ezoteric sunt făcute accesibile neinițiaților și uneori devin populare, cum a fost în cazul metempsihozei.